Bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdu lillahi rabbi alameen, vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammedu, ala alihi vasshabih, vaman tabi'ahum bi ihsan ila yomid din. Allah nama duhuva rafal an-darojim kaitin din dhim da faal e karkojm, lavda tada vakimata allahu qokshimi muhammedin sallallahu alaihi wasallam bifamiliin shokot dha jiladachi indiikin ruk natura dhe indi nifun tak saibot. Këndëro Lëzërë dhe sëtë pëtakuha me në takimet e zakonëshme të dhëditës e gjyma Dhe dhe të vazhdojmë sëtë me lina Allah Gjellë Gjellalu Me surën El Mesed Surëja Radhe së kemi këllu me e trajtu Në të cilin surë Zotë Gjellë Gjellalu u fletë për një njeri Mirë po fletë për dështimin e një njeri, për humbjen e një njeri E që kjo nuk do të të të se ka të bëjë vetë me te Por aja është model, i keq Do të të që njerët të marë një bretë, njerët të marë në sim pëjti Andë edhëpse ishte shumë i afertë në Muhammedin sallallahu aleyhi osellem Edhëpse kështë e prejardhe fisnike, edhëpse kështë e pasuri, edhëpse gjithat njerët i kështëve me gjithat Asi nga këtu nuk i kërë u punë të ka la gjëllevora pasi që aj Ishte mos besimta E luftën të Muhammedin sallallahu aleyhi sallam Andi Allahu Gjalli Gjalli hu e malkoj Du këthën tëbët jeda e bila habinu a tëbë U malkua dhe u shkatrua e bu lehebi Fille me ishte Allahu Gjalli u ala E nisi këtë lajmë për ten në form të një lejlutje U shkatroftë E pasaj tha, oa tebë, dhe kështu ka ndodhë Ta mamë me te Në të kemi në kaluar, kemi përmendur se Njëri u vdërsojnë bëj bazën e kontributit të ti Bëj bazën e punë dhe ti Jom bëj bazën e prejardhjes Jom bëj bazën e njyres apo gjuhës e kështu më radhë Gjitha këtu janë Përzidh dhe hinora Allahu ka përzidh që ne flasim Shqip Allahu ka përzidh që të flasim gjuhën tjetër këtu më radh. Në kjo nuk e bën njërin më të mirë se tjetrin. Ai që flet arabisht, heq nuk është më i mirë se ai që flet shqip. Te Allahu janë të barabartë. Mirpo, çka dallon njerëzit? Çka i bën njerëzit të mirë? I bën të mirë punët e tyre, veprat e tyre. Dallë një mund të më qenë për shemb i varfër, po te Allahu më i dashur se shumë të pasur. Deri kom mund të simos se po sfora pozitiv Po të Allah me qenë shumë, ma i dashë dhe shumë të jetë që ka pëzitë. Po edhe këndër të, ka më të njemi këndër, edhe i pasën dë njëa dhe i dashën të ka Allahu Gjallal. Janë të mund shumë në këtu alë. Në vërdimësi Allahu Gjallal atë, do Lëzër, kërë thëtë u shkatëroft e bu lehebi dhe i shkatëruar është ajë. Qëfarë mësi me marëm në endë tjera këtu? Pëllimesh të ndëruar, Lëzër, nuk është trad Kurani ora, nuk është zakoni Kurani që Kurani do kur përmend ë ndonjë ndonjë çështje negative, të keqe, të shëmtuar që me përmend me emra. Nëse emri është të parancishë. Nuk është më rëndësia ka bó këtë keqë filoni, ka bó këtë keqë fisteku. Më rëndësish këjo është e keqe, kurë që ka bó në kurën nuk mirët me arma. Por që ne sint, do të thonë njerëzit nuk duhet më u morë me arma. Çoçkë që ka buaj, çoçkë bonkë. Me arma ne vetë nuk na intereson. Ne na intereson puna. Nëse është e keqë, është e keqë. Kur është e gabu. Nëse është e mirë, është bon e mirë kur është e gabu. Në komun sim një punë me kon, por dikon e mirë, por dikon e keqë. Kur të bën filoni, skogale e mirë është. Kur të bën e tjetër, është shumë është keqë, e keqë, pse? Pejgamberi sallallahu alejhi vesallam këto dallime shoqëri në zbatimin e ligjit, në vlerësimin e veprave, dallimet që bëhen mbi baza të padrejta i ka konsideruar Pejgamberi sallallahu alejhi vesallam si një nga faktorët kryesor të shkatërimit të shoqërive. Çfartha Pejgamberi sallallahu alejhi vesallam me dëvërtit u shkatrruan popuj para yush nga se kur Zotri u i tyre bënd të keq E mbulonin E kur i vafru i bënd të keq E dënenin Në të moment kër ka kër zbatim selektiv të ligjit Apo Dhe si kur se të të poplë Ligjit për dikona është nonë e për dikona njërk Atër aja shë qëri ka gjukum Bivet vetën me shkatërëm Ska përparim atjo Ndaj në, në esens Islami nuk mirët me emna Që që, që ka bo filoni jo, Në kuran ka vepra që përmenën si janë të mira, edhe vepra që përmenën si janë të këshia. Përveç se, në rastë të të jetë përjashtu se, dytë i rastë të i kinë kuranë, që Allah Gjallahu Ala përmenë njerët me emën. Dhe në esinës, nuk mirët kurani me njerët me emëna, mirët me vepra. Mirë, po, ka përjashtim nga kjo rikull, dhe kjo me arsyje. Sikurës në këtë rastë. Ashtë përmenë e bu lehebi me emën. Dhe ka më u ledzu emni i ti në kuptim negativë Dhe ka më u malku ti në kjenët Ta është dikush bënë mu vetë E pëse mërë Allah këj njëri Që ka kabu, ka bu, ka që keqë këj njëri Që me emën u përmenë Pëse njëri i keqë e punë historie së përmenë me emën Pëse këj me emën u përmenë Nuk është e parësyshme E ka arësyshme Që ka ishte punë e bulehibit Qëti njëri të keqë Inshallah për të po flet në surën Mesed. Çka çka ishte puna e këtij që Allahu xhallahu xhelalu me amen e mallkoi. A po rastë se ai e refuzoi pejgamberin s.a.s. nuk besoi në Allahu xhallahu xhelalu. A thuvë vallë vetë për shkak se mohoi u mallkua. A thuvë vallë për shkak se nuk u bë Pasurësi Muhammed i Alisovë, o përmenë me amë në Koranë, a veç për këtë? Ja. Ka pas platë meke që se kam pranur, për i kam rështë, platë ka pas. Nuk jam përmenë me amë. Me po kërë ka pas një veqëri specifike të ndazërën. Kërë me tër atë që ka pas me autoritetë, me pasurinë, me forësën qëkishtë, me familinë qëkishtë, me ndikimin qëkishtë, me autoritetin qëkishtë, me të gjithë dhe këto, o mobilizua, Më e luftuu pejgamberin sallallahu alajhihu wasallam me i pengu njerzit që më ndjek rrugën e tij. A kjo është diçka e tetë? Do më thon. Allahu xhallahu ta Kur'an thot: "Faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur." Ajtë që kanë me përzgjedhje të lirë, me vullnet të lirë, le të besojnë. Ajtë që nuk kanë mos të besojnë. E këti është dunya Allahu xhallahu alajhi kalon punë të lirë. Me dash të Allahi kish bujër këll musliman. Me dash, a ka bujë të Allahu me punjësh musliman këth? Po. Allahu më dash këth besimtari bon. i ban i nënshtruar. Pa dashje me ti javë njerëzit. Allahu i nënshtron. Po Allahu nuk ka dashur që njerëzit, do të thon, nënshtrohen në mënyrë të detyrueshme. Ka dashur që nënshtrimi ndë Allahu të jetë rezultat i mendjes së tij, i arsyes së tij. I logikës e ti Nëse Korani I flet logikës Në njëri nuk dërë me besu E ti është Në këtë dunja Kësto është Kur dëleset e këzotit që lërë Këmë u gjyku për përzgjët një të që ka bon Normal Se ka di gjykimit Këmë u përzgjët për këtë pun E pas taj denimi e shpërblimi e këtojnë Në botë të gjëtë Mirë po njëri u që Krasën nuk besën në vetë, nuk donë me e ndjek rrugën e duër vetë, donë që dhe tjevë me i detyrun mës besimë, edhe e luftën të miren, kjo është kategori shumë me akeqe se vetë mës besime. Ndaj, një njëri thashtë nuk do mu falë, e ti është, do mu falë falësh, nuk do mu falë, nuk falësh. Njesët e ka lau kime dalë, kime dalë logari për jetën tone, për punët e tua, për begati që i keshë të zhuë, për kitë që i këpastit në këstoj bote. Mirë po, njëri ju me e pengu përshamu familjarën në vetë mësë më falë, kjo është e kjeqë shumë. Shumë, baba me e pengu djallën, s'ka më falë shpetam këta. E përshë s'ka më falë? E qëka ka namazin? Cfar dëm më i sjell namo? Cfar rreziku është më fal njëri? Absolutësh kurjo. Për. Ndai përshapo nuk e lën më fal në shtëpi. Nuk e lën më fal në punë. Nuk e lën më fal përshapo në vend ca këtu. Pse mos më fal ka alkool e të falet njëri. Namos në kohë 2 orë. Për 5-6 minuta kryen fazën njëri apo. 5-6 minuta kryen fazën. Sëndet të të komuni fal më vonë njëri nëse është në punë. Fazën më kry. Çka ka problem njëri me don? 5-6 minuta, obligimin dhe i zotin me kry. Ti s'pe krymë pune jo t'ja, le këta me krymë. Adinit të në të mëzër, do të tëtë, jo rrëllë herë, bëdhe për e thëmë këtë me shumë keq ardhja, jo rrëllë herë, ndodhë që, ndëmonë me dërgu, nuk i një kush janë, dërgonë pëtje, vajzë dhe re, 20 vjetë, 21 vjetë, përë në i ka bo, Don mund bulu. Sot baba më mbulu, ka thonë, nëse e çet çaminin që është në shtëpisë atë. Pse më rolog këto? Nëse më i thonë, nuk bën meçit kurrë për shtëpisë. Po ndonse më kërcnu për më etut, nëse s'vjen që ka qorë, nëse del këtu, nëse kështu, haç që kjo kuptohet. Ama do në që ne turpshme, e moralshme, e shtëpisë me kërcnu se ç'shtëpisë, çfarë kuptimi ka kjo? Çfarë kuptimi ka kjo? Dhe kjo xhunoj ma. Ti për vetë majë nuk don rregull. Mirë po. pse e pengon dikon me kunën e Zotit? Pse pengon dikon me kunën e Zotit? Pse e pengon dikon? Prandaj çdo edhe edhe edhe në shtëpinëri, po edhe edhe në një në një qof çeveria, pushteta, çdo qof që njerëzve ju pengan që me qenë të lirë në adhurimin e Zotit, është e keqë. Është e keqë ajo. Janë të kçi ata njerëz që nuk llojnë njerëz të lirshëm. Zotin e vetë me adhërhuamë. është të drejtë e ti me besu Zotin. Për dirësaj, i kryë obligimin që i ka, ndaj punës, ndaj shtëpisë, të tyret i kryënë, për rejgun është. Andaj ebune ebit e në vëzër, ishte i keqë, dinin këtë ma sa që u përmen me emën Qur'an, dhe ka me vazhdu me u malku të në këmet, ju pse ishte mëzbesimtarë, se kështë e shumë meke mëzbesimtarë. Po po shkak se në mënyrë specifike të posaçme organizon të fushatat të ndryshme duke mobilizuar kreçka që ishtën në luftë kundër Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Edhe kush ishte Muhamedi Alisam? Nipi i tij para me na. Djali i vëllait vet. Pejgamberi sallallahu alajhi të ndil të treg me të kominjerzë. Ju folte për besimin Ebu Lejberin te Masukosti. Mos e ngonëse ka lutë ky. A dinin, javlesurin menqurin, javlesurin maturin, javlesurin pjekurin, javlesurin javlesurin këtë nea dini se kush është Muhamedi s.a.u. Ja vlerësonin mençurinë, ja vlerësonin maturinë, ja vlerësonin pikurinë, ja vlerësonin sinqeritetin, ja vlerësonin besnikrinë, gjithë këto ja vlerësonin. Çi lini ra të, të respektonë këto pundet tua. Ama njëri këtej punë më i lon, edhe mos më pas punë tjetër. Prioriteti i tij kryesor me konë me lufto të mirën, pa gjë kësh do të më konë afër. Bajë i libër do të më konë kënjëri afër. Ana basham tonë Lozor. Niñëri më një dal. Edhe më thon me, me i nxitrin mësoni burra. Mësoni se i vëni këtë valë më mësu. Kapni librat. Kthehni në shkollës. Kthehni ju, ktheni ju profesionalitetit, shkencës, ktheni ju ksoj. Që këtu i thith ti kush njerëz. Edhe kush mastimën, mos lejoni se ka lutë këtu. Çka i them nga sti njerëz? Po cili ka lut kët dashn kët rast? Cili ka lut kë k porek i dyte? Në qëka i ka thyrë pegamesë më njerëzit? Në qëka i ka thyrë? I ka thonë, mos të shkel i pasën i fukarënë, mos të shkel i fortit të doptin, mos e nëmvërësën i dhe mos e përbëzën i jetimin, respektoni gruajën e vejnë, apo, në gjithën i donën fukarës, bëoni bashkën në pëdrejësisë dhe zullumit, qëtu i ka thyrë, lërgoni nga bestytnit e idhujve, Adhurot Çungu e dhuni, adhurot pekrë. Ku i keni madh? Këran i Zotit që ju ka krijuar. Çto i ka thirr? Mos mos bëni punë dytë, punë qtia, mos mashtrani, mos ufronini mes vetes. Qëto janë komsimet e pejgamberit, këto i ka thirrave. Ai kur u thonte këto njerëzve, e bollën me paspinë, mos e, e ngoni se ka lutë kjo. Çysh ka lutë njëri që thot mos bëj keq Allah, çysh ka lutë njëri? A dai Për këtë arsuja lojkon, e po ti ma si qështu për dënë, ma si që i, i keqë për të më poa dhe kaqë i likë për të më poa, u qëfsh i malkum të inkja me dhe. Për qëta, që suponë e punë që aj për shamull dhe që së du me besu, e jo të është me së besa, dëmë në konë atest, e jo të jashtë, për zjedh i jo të në dunja qështu e kisë, zjedhë që ka dushë. Ma te ka lao gjën leona, pa së t me bu fushata kundërt mirës, kundër besimit, kjo është më kathë ekstra në vetja. A daj e bu lehebi është e kështu. Pekamërë shkën të në kone haqët, ku grumbullohëshin fiset e arabën nga gjithë anët dhishën, shkën të pekamërës me i taku fiset, me u prezentu besimin e lanë, me u prezentu mision e ti, vnera qaj të rrështën to, me u prezentu. A i prap atjen haqë, se në të ratë. Shkante mas për pejgëmërësën, thënëte, e një une, djoj vla o të kam, së është mirë kë? Pepagujnë, thënëte, pepagujnë. Ko është pepagujnë, pejgëmërësën? E thënëte, është magjistar, mësë nëngërë se jomërë me atyube, bënë magjikë, thënëte për Muhammedin sërëllahu alësëllë. Në gjithë akto, provokimet ati, në gjithë akto, dhe më thonë, Uh, uh, fushata Me në vërtet të egrat të ebolebit Këndër pejgamber zonë Në gjitha këto nuk ragon të pejgamberi s.a.s. Kur Asë një herë nuk këtë këtë i fjallin A gjithë vetë Kur Kur su këtë i më thunë A për më lera a të bur Asë i ka si thun, ka thunë Ka vërdu punë në vetëm Diri së Allahu ka zbrit ajat, Allahu e ka qërtu A i ka dhe të këndën me qërtu A i ka dhe të këndën me qërtu së rëzdo dhe gjith asë njëre nuk, nuk futë i në konflikt me ajnëve. Së në kohije. Ti për më bënë keqë balë mu. Ti balë për më bënë dëmë mu. Ama une nuk të bëjë t'hjotë. Që kjo është si dhe muslimatëve? Se t'kom ajnë. Me t'kom vla. Me në ku këmë e qonë ty? A ju aji një fjalë këtë dhejtë. E aji dhejtë e këtë një grështë. E këtë një e dhejtë uvranë, bëllatë. Per shka u Për shke vëra o vëla o vëlon, për shka? Për pjesë të hisët e kësë i toke që tonë këna me ilonë, këna me ilonë në tapëtën. Aja vlirë për bakti caktume, për punë caktume. Nuk kam rëndësi avla i gjakut, avla i kumbët, avla i venit, avla i një një një rëndësi një në vëra, për drejtësisht. Në dajë të vëzërë, që ka rëgjimin e pejgabinit sërdo sëllën. Me në gjitë këtë përvukim A së këthim me shtybile A i të gveshjeve në të vazhdimisht Thonë të këto fjallë Që më tërë si kanë hi e mi thonë Njëri për ma thjesht e lene më Muhammedit gharja, Andaj, për këtë arsyje të nduëzër Korani e përmeni me emën E bulejbin Sikur që edhe foli Korani për faraonin Pëse Nga se faraoni E përdori pushtetën e ti Forcën e ti krejtë që ka pat i përdori për me, luftu Musaun al-Isaun, me luftu bëni Israel, me pëngu nga besimin e dhe njështë lirë. Andhe e përmanë i Allahu me amen, faraone. Për këtarës ju është përmanë me amen. Allahu Gjellera thotë pastaj, ma agna anhu, ma luhu, va ma kesen. Para këso Allah e Allahu tha, u shkatëroft e bulehebi, dhe ishkatruar është aj. Shikon këtë ajet, ka një loj lutje dhe ka një loj konfirmimit e lutjes. Qëka i bje kja? Të ndërru la zërën. A të që Allahu e kanë ngrit, ka vendosë Allahu dikon me ngrit, s'ka kush e unë. Këtë është. A e kanë ngrit Allahu Muhammedin sallallahu sallam? Po. A ka kush e unë? Jo vëllat Ata munën me shajt Munën me vizatu keqe Munën me bëjë gjithë shkama Me ullë Së munën vëllat Se kejt du njoj e din ku shë Muhammedi s.a.s. Ane kër Allah e ngrit dikan Nuk ka kësha ullat njere po. Njerët munën me, me të du me nënqmue Për në tira njërëzve Moralisht aja është një ngritë Ndërso atë që e ka ullë Allahu Ska kësha ngritë po. Allahu e ullë dikan Për shka këse aju ullë vet Me punët e titë qia, me punët e titë liga E Allah u tha U shkatëroft e bulhebi E pasla i shkatha U e te bë Edhe i shkatëruar është taj Nësa Allah u të ka thonë që shtot Ka marrë fundë këpunë Dhe një me kuni kujdenësëm Si posilit me zutën të bare këtare Dhe këtu të nëzëm këta jetë Ka mrekulli kuranora Ka dëshmi se kuran jështë Nga Allahu Nuk është ishkluar nga Muhamidi sallallahu sallam Pse Nga se kur ka zbrit këj ajat Për shkatrimin e Ebu Lehebit Ebu Lehebit ka qitë halaj gjall Halaj gjall A ka mujt Ebu Lehebit Me dalë publikisht Edhe Me e rënu Këtë pretendim Kushtimisht po thom Qaj thënë të të Muhamidi sallam Ti përdo që më shkatruun apo Ti përthurë që në së këmë e besu kur, që o në përbesaj që tash? Hajt tash në dreje ti këtë fjallë që i këtë thonë. Me pakun përë Muhammed e sonë, nështë ta ishdo është me në ru. Mirë pasht për Allahot, Allahot edhin, a këmë e besu e ebu lejbi e për jovëtën. Edhin, anë ebu lejbi vdic në mos besim, vdic në këtë luft këndër pejgamberit s.a.s. dhe u realizua prëmëtimi Allahot gjallora sajo që ishka të ruot. Sfidai Allah dhe Bulehibin. Ne son të ku më ju skimi besu, skimi besu. Jo padrejtisht, por për shkak të ligësisë që je këti, për shkak të poshtërsisë që edukimi do të ekzistojë rreth. Ma agna anhumal huwa ma kasab. Allahu Janallahu tha, atij te Allahu nuk ka më kry pun, pasuria e atij e as kreçka ka fituarnë këtë dhunjaptë. Pasuria e pdim çka është? Ebolimi ka qënë shumë njëri pasur Allah po i thotë, s'ka me të kry pun kejt që ke pasë të egzoti për luftën që kebu pejkamerit sëllë a sëllë a së sëllë a sëllë a Ska me të kry milionet e tuas, miliardet e kore, s'ka me të kry të kalat gjendë valo Apsolutisht, kejt ka me qenë të pavlirë Pse? Nësi fillimisht njëri u të në vëzër, kër del nga kebuat, nuk merë me veti pasurin Apo? Nuk merë me veti azje A i mërë me veti punë të vetë, a i mërë me veti kontributë në ti. Fjallë të mirë ti, a i që të i mërë me veti? Pasunia, dhe i të varje për cilë. Kur a i futë të varë, këthejt pasunia të të rëshikimtarë të, të vetë. Ata i shpëndaj me zveti, të shkoga. Nëndaj, Allah përët, ma, mos mënëse, mos mënëse, mos mënëse, që shke kry pun du një me para të korruptu këte, të e pagu këte, të ikpi liqit me para, kime i këtë Allah gjelovja, këtë Allah s'kime i këtë përën. Të Allah s'kanë me të kry pun parët apo. Jo, një veç parët, ku s'kanë me të kry pun as autoritet që i këtë pasë, as fëmija që i këtë pasë, as ushtëria që i këtë pasë, as pozitë që i këtë pasë, asgjë. Nga gëna në humali uve ma kesëpë, asgjë. Dhe kjo ësht Krym pun veç puna jote Peygamberi s.s. doli një dit E i tha Antara thamihis o filon o filon O i Fatimi o i qika janë fa Fatime së të të duha qika zvet fa Bani pun të mira Largoni nga pun të këqia Nga se un Nuk ju kry pun të Allahu Gjallë leone së sinimoni vetës juve jote Ndihmoni vetës juve me pun të mira E pas ta ju në qatë komunci po, ju në ndihmaj me ndërmetësim Ta Allahu gjendevarat Po për buju hizmetin, së një krypun juve po. Ndaj Kjo është që është të jetë e rëndësishme Më kërdu të në rëzër se Punt e ahiretit Në botën tjetër Në onë Gjendje në ahiret Dalën nga dënjoja këto Për këtë asfie Shikoni sa bukur këthë një dietari hershën një dhe me këtë qështje, ka thënë, i pasun apo i varfën, i fort apo i dëpt, me pushtet apo pushtet, mundemi me vjersu diken pas logariz të Allahu gjendër, jo para kësaj, sa so i pasun i këtu i varfën nesër, apo sa so i ngritën i këtu i, i ullën nesër, e sa so i varfën këtu i Të Allah i pasur, pëse? Se i pasur me karakter, i pasur me moral, i pasur me si edhe i pasur me putë mira. E i lume aji që i ka bashku me s'dy pasunive. Edhe pasurin këtë botë, edhe këtu i ka pas putë mirë, po edhe karakterën e ka pas, edhe dignitetën e ka pas, edhe vjertën e ka pas. Kjo është me e mira mundë, i ka bashku dëj pasurit. Kushtë ka mundësi kështu Allah i kebe gati të mdoja. Mirë po të nëzër ebu lehebi, Allah o thotë si krymë puna ti. Si krymë puna ti familja ti, mirë e e bulejbi a i bëndë dëmë familje zë dëtë jo përveç a ta që jënë komë bashkë me ta e bulejbi ka pas katër djenë dy jënë shku me babë dy tjërë mas një kohë mas një kohë të sa këtu me mas afër 17 vjetëve I kanë besu Muhammedit sërëllazëm, e kanë po aja në bimë, kjo është e këtëhetan. E kanë njekë rungë në Pekamë është, dhe Pekamë është i ka pranun. E një ditë, të nëzër, një ështët me zvete, edhe njoni në trak dikun, i thët djallit e e bulehebit. Qëti e bulehebit qëti të kishit, e djallit, ta është këtë djallit u buburi mirë, u bu muslimar, i thët djallit vetë. i keq, ose, ose si, si baba, e në një qëma për shka kë babes atëm. Edhe kjo shkon më anku të këpëgjën besëm të tjarë, ose shumë ka më, atë e pëgjën si mblidhë njerës, në ka posë vakon, ku ka lu në një qëka i ka mblidhë njerës, po në burra, mos e qërtoni të mirin për të keqin, jo, mos e shani besimtari për mos besimtaro, që ka këfajky për bombë dhe të, ndaj, Ola tezir uazir atun uezre ukhra As kush nuk e barët Barën e keq e ta askut Gjithë kush e bom për veti E bulejbi e ka për veti Djali e bulejbit e ka për veti E bulejbi shkën gjihnem Djali e bulejbit shkën gjennet gjith, I kena do me këtë puno Adë Nuk bërë me thonë di kush për shemë Nështë e ka posë babën e keqë Kam mundsi, ka pas, jo burr i mirë. Po kjo zdomonçi djali është i mirë. Ose ndërta. Baba është i mirë, umunon me dukun djali sa ka mujt. Po ai ka dalë pe durrve, që kur të ndot, çka kofa i baba është këtu për të kshitë të bomba të djali vet. Dhe nuk bën me, nuk bën me mshin një familje. Nuk bën, nuk bën me etiketu, me xhykun një familje për shkak të, të, të, të sekeqës apo të bëmëve të shia këti njerë që i banë që realisht këta lidhe s'kan me ta për as din që ka bua, as din ku ashtë dhe belen e këse më rada për e shko koron njësora është i drejt në mësën drejtësi, qëtë kush dhe vërën barës përgjeci individuale për vejë për të të bëmëve të ti ndërso të tjirë nëse e përkrahin e kanë gjynojnë e ata ju për shkak të këti po përshka këtë përkrajës e tyre, përshka këse kanë bështet në të keqin, e për këtë gjithë këshja përgjipasaj, dikush për vepër e dikush për... ...bështetje e për përkrajë e kështu më rrahë. Andaj, Allah u tha, nuk i bën pun ati pasunia e as e që ka fitu. Mirë po, familialet e di, nëse kanë bën punë, mira. Aty nuk ju bën dëmë e bulebi. As e bulebi nuk i bën dobi familja e pasunia, por ask e bulehebi nuk i bandon familjes uti të afrohen me atij nëse ata dëshmojnë të mirë, nëse ata dëshmojnë të jenë në rrugën e duhur e kësë mbarë. Kjo është drejtësia e Kuranit. Ne këtu Allahu gjykon njerëzit nuk të duhet po atën e botës gjatë. Ne kjo është ajo që ka me këto dy ajte para të sures Mesad. Edhe ne të vazhdojmë ende se ka gjëra interesante, këtu sure që do të vazhdojmë të thitu në xhuma të ardhme inshallah e për sot masi ka kuazonet. ومعطوه مكاش زوت يندروه تشهوله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله عليه وسلم